Реймонд Чандлер, олівець, то був доволі розповнілий чоловік з нещирою посмішкою, що ледь віддимала кутики його рота, залишаючи губи міцно стуленими, а очі – холодними. Як на таку комплекцію рухався він надтомляво, адже більшість повних людей мають жваву легку ходу. На ньому був сірий у сосонку костюм з яскравою краваткою ручної роботи, на якій виднілися сідниці та ноги дівчини, що пірнула у воду. Сорочка була чиста, і це трохи примирило мене з ним. А брунатні мокасини, що так само не пасували до костюма, як і краватка, виблискували після недавнього чищення. Я притримав двері з приймальні до свого кабінету, і відвідувач боком пробрався повз мене. Опинившись у кімнаті, він швидко роззирнувся навколо. Якби мене спитали, хто він такий, я б назвав його гангстером, але з другорядних. Принаймні одне я міг сказати напевне. Якщо він мав при собі зброю, то тримав її в кишені штанів чи за поясом. Піджак на ньому був надто вузький, щоб приховати кобуру під пахвою. Він обережно сів, я вмостився навпроти. І ми подивились один на одного. На обличчі відвідувача прозирала така собі лисяча настирність. Воно було трохи спітніле. Я прибрав виразу, що мав свідчити про увагу, але без надмірної цікавості. Потім узяв люльку та шкіряну торбинку з тютюном, а до відвідувача посунув коробку сигарет. Я не курю. Голос у нього був рипучий і не сподобався мені так само, як і його одяг та обличчя. Поки я натоптував люльку, він застромив руку за борт піджака, попорпався в гамані, тоді видобув банкноту, поглянув на неї і кинув на стіл переді мною. То була гарна, новенька і чиста банкнота – одна тисяча доларів. Траплялося рятувати комусь життя. Та бувало інколи. Тоді врятуйте мені. А про що йдеться? Я чув, Марло, ви не хитруєте з клієнтами. Через й бідний, як Миша. Я ще маю двійко друзів. Будете третій, і я вас не скривджу. «Дістанете п'ять косух, тільки витягніть мене з халепи». «З якої?» «Чогось ви зранку з біса балакучий, ще не второпали, що я за один». «Та ні. Ніколи не бували в Східних Штатах». «Певне, що бував, але не у ваших колах». «А що воно за наші кола?» Ця розмова почала мені набридати. «Слухай, не будь такий тяжко розумний, або забирай свою косуху та згинь з очей». «Мене звуть Іккі Россен. «Я таки згину зі світу, як ти чогось не придумаєш. Покрути клепками». «Я вже покрутив. Кажи, все як є, і то швидко. Я не маю часу сидіти і слухати по краплі на годину». «Я злиняв із спілки. А верховоди такого не дарують. По їхньому ти або скурвився і можеш їх закласти, або надто багато забрав собі в голову, або ж просто перепудився. Щодо мене, то я перепудився. Сити усім тим аж посюди». Він з'їв руку і торкнувся вказівним пальцем борлака. «Діла я робив негарні, страхав і кривдив добрий люд, але нікого не порішив. Та спілці на це начхати. Я вибився з колії. Отож вони взяли олівця і підвели риску. Мене про це сповістили. Виконавців уже послано. А я страшенно схибив, спробував забитися в одну нору у Вегасі». Я собі міскував, що їм і на думку не спаде шукати мене в себе під носом. Та вони мене переміскували. Виявляється, такі розумники були вже й до мене, але я цього не знав. Коли я летів до Анжелеса, то в літаку вже, напевне, хтось чатував. Отож вони знають, де я зупинився. То переїдь. Тепер уже пізно, я на гачку. Я знав, що він має слушність. Чого ж вони й досі з тобою не поквиталися? Це не роблять абияк. Тільки фахівці. Ти що, не знаєш? Це загалом знаю. Якийсь поважний Крамар із Буфало, власник молочарні в Канзас-Сіті. Вивізка завжди пристойна. Доповідають просто в Нью-Йорк чи куди там ще. Коли летять літаком на Захід чи куди інде, зброю везуть у портфелях. Спокійні, добре вдягнені. Разом ніколи не сідають. Можуть вдавати із себе адвокатів чи податкових інспекторів, чи кого завгодно, аби тільки мали добрі манери і не привертали до себе уваги. З портфелями тепер ходять усі, навіть жінки. От-от, як в око А коли літак сяде, їх наведуть на мене. Але не одразу, не просто з аеропорту. Вони мають свої способи. Якби я поткнувся до лягавих, то й там про мене хтось би вже знав. Мені казали, в них можуть бути свої люди навіть у муніципальній раді. Отож, лягаві дадуть мені 24 години, щоб забрався з міста. А куди я подамся? До Мексики? Там ще гірше, ніж тут. До Канади? Трохи краще, але так само небезпечно. У них там теж зв'язки. А до Австралії? Мені не дадуть паспорта. Я живу в Штатах нелегально. Ось уже 25 років». Депортувати мене можуть тільки в тому разі, як доведуть, що я вчинив карний злочин. Та спілка подбає, щоб вони цього не зробили. Припустімо навіть, що я втраплю за ґрати, Одначе, не мене й доби, як мене звільнять за постановою суду. А на дворі вже чекатимуть у машині мої любі друзяки, щоб відвести мене, тільки, звісно, не додому. Я припалив люльку і добре її розкурив. Тоді похмуро глянув на тисячну банкноту на столі. Вона б стала мені в добрій пригоді. Мій поточний рахунок геть охляв і от-от мав пуститися духу. «Ну, годі бідкатись», – сказав я. «Припустімо, тільки припустімо, що я знайду для тебе якийсь спосіб зникнути звідси. А що ти робитимеш далі? Я знаю одне місце, аби лиш мені вибратись і не потягти за собою хвоста. Свою тачку я покину тут і поїду прокатною, а виїжджаючи з округи, поверну її і куплю якусь держану». Потім, на півдорозі до місця, куди я подамся, поміняю її на нову, торішнього випуску, із розпродажу. Тепер саме така пора, коли вони дешевшують, бо ось-ось з'являться найновіші моделі. Не задля того, звісно, щоб заощадити бабки, а щоб менше впадати в очі. Місто, до якого я поїду, досить велике, але там ще безпечно. «Еге ж», – мовив я, – «донедавна я чув таке про відчиту, одначе й там могло все змінитися». Він сердито глипнув на мене. «Ну ти, Марло, розумуй, та не дуже. Я розумуватиму стільки, скільки захочу, і ти мені своїх правил не накидай. Коли я беруся до діла, то ніяких правил для мене не існує, а берусь я до нього за оцю косуху та за обіцяну решту, якщо все залаштую. Отож, не заважай мені. Може, вони прознають і про мене. Якщо я поляжу, принесеш мені на могилку одну червону троянду». Загалі я не люблю зрізаних квітів, волію милуватися ними в квітнику, але одну квітку від тебе прийму, бо дуже ти приємний чолов'яга. Коли прибуває той літак? Десь надвечір. Він вилітає з Нью-Йорка о дев'ятій ранку. Певно буде тут о пів на шосту чи десь так. Вони можуть летіти з пересадкою в Сан-Дієго чи в Сан-Франциско, а звідти звідти літаків безліч. Мені потрібен буде помічник. Хай тобі чорт, Марло! Помовч, я маю одну знайому дівчину, дочку начальника поліції, що погорів через свою чесність. Вона не заговорить і під тортурами. Ти не маєш права ризикувати нею, сердито сказав Іккі. Я так здивувався, аж мені ще одвисла мало не до пупа. Я повільно повернув її на місце і проковтнув клубок у горлі. Ти диви, він має серце. Жінки не створені для брутального діла, пробурчав Іккі. Я взяв тисячну банкноту, хруснув нею, згинаючи навпіл. «Вибачай, що не даю розписки», – мовив Доїкі. «Ні до чого тобі носити в кишені моє прізвище. А щодо брутального діла, то, дасть Бог, нічого такого не буде. Спробую обставити їх у часі. Тільки так можна буде чогось досягти. Тепер кажи, де ти зупинився, і викладай усе, що можеш пригадати. Прізвище, прикмети всіх виконавців, яких тобі будь-коли траплялося бачити на власні очі». Ікки почав розповідати. Виявилося, що він з біса спостережливий. Одне було кепсько. Спілка знала, кого він бачив. Нинішні виконавці мали бути незнайомі йому. Закінчивши, він підвівся і мовчки простяг мені руку. Я мусив потиснути її, але після того, що він сказав про жінок, зробити це було мені вже не так гидко. Долоня в нього була волога. Певно, така сама була б і моя, якби я опинився в його шкурі. Він кивнув головою і, не озвавшись більш ані словом, вийшов. Її будинок стояв на тихій вулиці в Бейсіті. Хоча де ті тихі вулиці в наш розбурханий час, коли навіть пообідати годі без того, щоб якийсь співак чи співачка не виригнули на тебе з глибини утроби щось там про кохання, старомодне, як турнюри і кріоліни, або щоб електричний хамонт-орган не накидав тобі в суп своїх джазових присмак. Невеликий одноповерховий будинок був чепурний, мов свіжовипраний фартушок. Моріжок перед ним, дбайливо підстрижений і, навдивовижу, зелений. На гладенькій цементованій під'їзній доріжці не видно було ані плямки мастила, що його, звичайно, залишають, постоявши автомобілі. А живоплід, обабіч, мав такий вигляд, наче коло нього щоранку ходив спеціальний перукар. При білих дверях висів молоток у формі тигрячої голови. Поруч було віконце з вічком – крізь яке господарі могли перемовлятися з кимось на дворі, не відчиняючи самого віконця. Я б радо віддав у заставу свою ліву ногу, аби тільки пожити в такому гніздечку. Та навряд чи мені колись це випаде. Усередині задзеленчав дзвоник, і за хвилину двері мені відчинила вона в голубій спортивній ковтинці та білих шортах, досить таки куценьких. Це свідчило про довірчо-дружнє ставлення до гостя – вона мала сіро-голубі очі, темно-руді коси і гарні риси обличчя. В сіро-голубих очах, як завжди, прозирала ледь помітна гіркота. Дівчина все ще не могла забути, що життя її батька занапастила лиха воля якогось бандитського верховоди з плавучого картярського дому, і що через це померла її мати. Вона знаходила в собі силу тамувати цю гіркоту, пишучи до глянцуватих журналів дріб'язкові оповідки про юне кохання, Хоч таке життя було не для неї. Та й не мала вона справжнього життя, тільки й того, що існувала, не дуже бідуючи і заробляючи досить грошей, щоб підтримувати це існування. Одначе в критичних ситуаціях виявляла не меншу витримку і винахідливість, ніж добрий поліцай. Звали її Енн Райорден. Вона відступила трохи вбік, і я пройшов майже впритул повз неї. Але я теж мав свої принципи. Вона зачинила двері, вмостилася на широкій тахті і неквапливо закурила. Така собі лялечка, здатна сама припалити сигарету. Я стояв, роззираючись по кімнаті. Деякі зміни тут були, але небагато. «Мені потрібна твоя допомога», – сказав я. «Тільки в таких випадках я тебе і бачу». До мене звернувся клієнт, колишній гангстер, що працював на спілку, або синдикат, або велику банду, називай як хочеш. Ти чудово знаєш, що така існує, і багатюща вона як цар Мідас. Здолати її неможливо, бо надто багато людей цього не хоче. Особливо ті адвокати, що захищають її інтереси і гребуть по мільйону на рік. О, Боже, ти що, балотуєшся на якусь високу посаду? Ніколи не чула від тебе таких праведних промов. Ен покрутила ногами в повітрі, звісно, не спокушаючи мене, вона була не з таких». Але в мене однаково почали плутатися думки. «Перестань михтіти», – сказав я, – «або надягни довгі штани». «Сиромітник ти, Марло, ні про що інше думати не можеш». «Спробую. Мені приємно усвідомлювати, що я маю, бодай, одну гарненьку знайому з міцними моральними засадами». Я проковтнув слину і повів далі. «Так от, готипа звуть і Кіроссен. Він далеко не красень і не з тих людей, які мені до вподоби, але одна риса в ньому мене зворушила». Він страшенно обурився, коли я сказав, що маю взяти собі в поміч знайому дівчину. Жінки, мовляв, не створені для такого брутального діла. Тимто то я й вирішив йому допомогти. Бо для справжнього гангстера, що жінка, що лантух-борошна однаково. Такий спить із жінками, як і всі. Та коли доходить до того, що треба її позбутись, робить це без найменшого вагання. Поки що я чую від тебе тільки пустопорожню балаканину – Мабуть, тобі треба випити чашку кави, чи може й чогось міцнішого. Дуже мило з твого боку, але я зранку міцного не п'ю, хіба що в особливих випадках, до яких наш з тобою не належить. Що ж до кави, то трохи згодом. Так от, цього ікі наштрикнули на олівець. А що воно таке? Ти маєш список людей. Береш олівця і викреслюєш із нього чиєсь прізвище. І той один уже вважає, що мертвий. Спілка має на те свої причини – вони більш не роблять такого просто задля втіхи. Це для них не гра, а звичайнісіньке діловодство. А що ж до лиха я можу вдіяти? Даруй, звісно, але я скажу й більше. Що можеш удіяти ти? Я можу спробувати, а ти можеш допомогти мені засіхти їхній літак і простежити, куди вони поїдуть. Це виконавці, яким доручено цю роботу. Гаразд, але яким чином ти зможеш бодай чимось йому допомогти? Я ж сказав, що можу спробувати. Якщо вони вилетіли нічним літаком, то вже мають бути тут. Якщо вранішнім, то прилетять не раніше, як о п'яті чи десь так. Маємо за досить часу, щоб підготуватися. Ти знаєш, які вони будуть із себе? А як же? Я щодня спілкуюся з убивцями. Приймаю їх у себе вдома, пригощаю віскі з лимонним соком та канапками з ікрою». Ен усміхнулась. А я тим часом чотирма великими кроками перейшов рудувато бронатний візерунчастий килимок, підвів її стахти і поцілував вуста. Вона не опиралась, але й не затремтіла від збудження. Я повернувся на місце і сів. Вони матимуть вигляд звичайнісіньких ділових людей, комерсантів чи службовців, що здобули міцне й надійне становище. Вдягнені будуть поважно, поводитимуться чемно, вони це вміють, коли захочуть. При собі матимуть портфелі зі зброєю, яка так часто переходила з руку руки, що її годі ідентифікувати. Після того, як виконують завдання, вони її викидають. Найпевніше це будуть револьвери, але можуть бути автомати. Глушників виконавці не застосовують, бо вони обтяжують ствол, а це позначається на влучності. У літаку вони сидітимуть не разом, але зійшовши на землю, можуть удати ніби давно знайомі і просто не помітили один одного під час польоту. Потиснуть руки, всміхнуться і підуть разом, а може й сядуть в одне таксі. Гадаю, саме так вони й зроблять. Поїдуть в одному таксі і передусім до готелю. Та невдовзі переберуться в інше місце, звідки матимуть змогу спостерігати за Іккі, щоб з'ясувати, коли й куди він ходить. Вони не поспішатимуть, якщо тільки сам Іккі не спробує втекти. Це буде для них знак, що хтось попередив його про небезпеку. А Іккі казав, що має ще двох друзів. Вони стрілятимуть у нього з кімнати? Чи квартири навпроти, якщо знайдуть таку? Ні, вони стрілятимуть зблизька, за якийсь крок. Підійдуть ззаду і скажуть «Привіт, Ікки!». Він або прикипить до місця, або обернеться. Отут вони й нашпигують його свинцем, а тоді покидають зброю і скочуть в автомобіль, який на них чекатиме. І поженуть геть у слід за чільною машиною. А хто вестиме ту чільну машину? Якийсь поважний громадянин з бездоганною репутацією, ніколи ні в чому не замішаний. Він сидітиме за кермом власного авто і звільнятиме їм шлях до втечі, навіть якщо для цього йому доведеться ненароком чи свідомо в когось увігнатися, хай то буде й поліційна машина. А потім тяжко побиватиметься і цілу дорогу до поліції литиме сльози на свою сорочку з монограмою. А вбивці тим часом будуть уже далеко. «Боже, милостивий!» – мовила Н. І «Як тільки ти можеш жити таким життям? Якщо тобі пощастить упоратися з тим ділом, вони підійшлють виконавців і до тебе». «Не думаю, сторонніх вони не вбивають. Вина впаде на виконавців. Не забувай, що ті гангстери-верховоди – справжні ділки. Вони орудують величезними грішми. І по-справжньому жорстокими стають тільки тоді, коли визнають за потрібне когось усунути, хоч самі цього й не прагнуть. Ніколи не виключена помилка». Але шансів на це небагато. Не пригадую навіть, щоб тут чи де інде, колись було розкрито отаке організоване вбивство. Хіба що два-три випадки. Головний верховода страшенно важний і страшенно крутий. А коли він робиться аж надто важний і аж надто крутий, іде в хід олівець. Ен ледь помітно здригнулась. Здається мені самій не завадить випити. Я всміхнувся до неї. Це буде якраз до настрою, Люба. «Я приєднуюсь до тебе». Вона принесла два коктейлі з шотландським віскі. Ми пили, я давав настанови. «Коли ти засічеш їх або вважатимеш, що засікла, рушай за ними туди, куди вони поїдуть, якщо зможеш зробити це непомітно. Тільки в такому разі. Поїдуть до готелю, а десять проти одного, що так і буде, реєструйся йти, і, і тоді сідай на телефон і дзвони мені, аж поки додзвонишся». Ен знала номер моєї контори, а мешкав я все ще на Юка-Авеню. Знала вона й про це. «Ти жахливий тип», – сказала вона. «Жінки роблять усе, чого ти від них зажадаєш. І як тільки я й досі, доживши до 28 років, зосталась незайманою. Треба, щоб було трохи й таких. А чого ти не виходиш заміж? За кого? За якогось цинічного шукача пригод, котрому тільки те й лишилося? Я не знаю жодного пристойного чоловіка, окрім тебе». А на білозубі усмішки мене не купиш. Я підійшов і звів її на ноги, а тоді поцілував міцним і довгим цілунком. Я, хлопець чесний, промовив майже пошепки, а це вже щось. Але для такої дівчини, як ти, надто приношений. Я завжди думаю про тебе, хочу тебе, але один погляд твоїх чистих, ясних очей щоразу ставить мене на місце. Візьми мене, тихо мовила Ен, я теж маю свої мрії. Не можу. Надто багато я знав жінок, щоб мати право на таку, як ти. До того ж, ми повинні рятувати людині життя. Я пішов. Вона стояла і сумно проводжала мене очима. Жінки, яких ти здобув, і жінки, яких не здобув, немов два різні світи. І я не схильний зневажати ні тих, ні тих. Я ж бо й сам живу в обох цих світах. У лос анджелеському міжнародному аеропорту близько до літаків не підійдеш. Хіба тільки коли сам кудись летиш. Ти можеш побачити, як вони сідають, якщо вибереш слушне місце. Але щоб поглянути на пасажирів, мусиш чекати за бар'єром. Розташування аеропорту аж ніяк цьому не сприяє. Його споруди тягнуться аж ген-ген, і поки дотюпаєш до пан Америкен, намуляєш на ногах мозолі. Я списав собі розклад прибуття літаків і никав сюди-туди, мов собака, що забув, де він сховав кістку. Літаки сідали, літаки злітали. Носії тягали багаж, пасажири метушилися і спливали потом, діти скиглили, і над усім тим гармидером гриміли гучномовці. Кілька разів я пройшов повз Н, вона мене наче й не помічала. Напевне, вони прилетіли літаком о 5.45, бо Н зникла. Я про всяк випадок повештався там ще півгодини, може вона мала якусь іншу причину відлучитися. Аж ні, зникла безповоротно. Я вийшов до своєї машини і проїхав переповненим шосе кілька довгих миль до Голлівуда, де була моя контора. Там я трохи випив і сів чекати. О 6.45 задзвонив телефон. «Думаю, це вони», – сказала Енн. «Готель «Беверлі Вестерн», номер 410. Прізвищ добути не вдалося. Ти ж знаєш, тепер портіє не залишають реєстраційних карток на конторці. А запитувати я не хотіла». Зате піднялася разом з ними в ліфті і засікла їхній номер. Я пройшла повз них саме тоді, коли коридорний стромляв у двері ключа, а потім спустилася сходами на поверх нижче, і там приєдналася до гурту жінок, що якраз виходили з чайної кімнати. З ними й зійшла до вестибюля. Замовляти собі номер я не стала. Які вони на вигляд? Вони піднімалися пандусом разом, але розмови їхньої я не чула обидва з портфелями, в костюмах. Нічого такого, що впадало б в око. Білі сорочки з цупкими комірцями. Краватка. В одного синя, у другого чорна в сіру смужку. Чорні черевики. Такі собі поважні ділові люди із Східного узбережжя. Можна подумати, видавці, адвокати, лікарі, банківські службовці. А втім ні. Як на службовців вони не досить розкуті. Ти б на них другий раз і не глянув. Обличчя. Волосся в обох темнорусяве. В одного трохи темніше. Обличчя гладенькі, досить невиразні, очі – в одного сірі, а в того, у котрого темніше волосся – голубі. От очі в обох цікаві, дуже бистрі, дуже чіпкі, так і схоплюють усе навколо. І отут щось, видимо, не те. Вони б мали бути, бодай, трохи заклопотані справами, задля яких приїхали до Каліфорнії. А їх, начебто, більше обходили обличчя навколишніх людей. Добре, що їх узяла на гачок я, а не ти. Хоч ти й не схожий обличчям на поліцая, але не схожий і на людину, що не може бути поліцаєм. Щось таке в тобі є. Дурниці, я страшенно гожий із себе серцеїд. І обидва вони якісь однакові, наче з конвеєра, Кожного дорожня валізка. Одна сіра з двома червоними та білою смужками, згори й унизу, десь за 6-7 дюймів від країв. Друга білоголуба, картата, як ото з шотландки. Я й не знала, що буває така шотландка. Буває, але я забув, як вона зветься. Я думала, ти знаєш усе. Майже все. Ну, а тепер біжи додому. Хіба я не заробила вечерю, а може й поцілунок? Іншим разом. І якщо погано пильнуватимешся, тоді станеш із верх того. А ти тепер перебереш їх на себе і почнеш пасти? І якщо це ті, що ми думаємо, то вони пастимуть мене. Я вже найняв помешкання через вулицю навпроти Ікі, в у тому кварталі на Пойнтер-стріт де стоять у притул шість дешевих умебльованих будинків. Біюсь об заклад, що повії там кишма кишать. Вони тепер скрізь кишать. Бувай здорова, Енн, до побачення. До того, як тобі знов буде потрібна допомога. Вона поклала трубку. Я теж. Енн мене вражає. Надто розумна, як на таку гарненьку. Схоже на те, що всі гарненькі жінки розумні. Я зателефонував Іккі. Його не було. Я налив собі з пляшки, що була в конторі, випив, півгодини посидів, покурив, а тоді подзвонив знову. Цього разу я його застав. Я розповів йому, як стоять справи, і висловив надію, що Ен узяла на гачок тих, кого треба. Сказав і про найняте помешкання. «Витрати мені відшкодуються?» – спитав наприкінці. «Ядько сух покриють усе зверхом. Якщо я зароблю і отримаю їх». «Я чув, ніби ти маєш чверть мільйона», – сказав я наздогад. «Може й так, друзяко, але як до тих бабок добутися? Хлопці на горі знають, де вони лежать. Доведеться довго чекати, поки все вгамується». Я сказав гаразд, хай буде так. Сам я давно вже чекав. Звісно, я й не сподівався отримати решту грошей, оті чотири тисячі. Такі, як і Кіросин, у рідної матері золоті зуби викрадуть». Певно, трохи золота він мав і десь у собі, але трохи слово розтяжне. Наступні півгодини я намагався обмірковувати план дій, але не міг придумати нічого, що обіцяло б певний успіх. Минала вже восьма і треба було попоїсти. Навряд чи ті типи кудись подадуться до ранку. А вранці вони до проїдуть повз будинок, де оселився іккі, і розвідають околиці. Я вже зовсім намірився був іти з контори, коли це біля дверей приймальні пролунав дзвінок. Я відчинив проміжні двері. Посеред приймальні стояв невеличкий зріст брутального вигляду чоловік і, заклавши руки за спину, похитувався на підборах. Він усміхнувся, але це вийшло в нього погано. Потім ступив до мене. «Філіп Марло? А хто ж би ще? Чим можу бути корисний?» Він підступив зовсім близько, тоді швидко випростав з-за спини руку з пістолетом і впер його дуло мені в живіт. «Тим, що відкинешся від Ікі Россена», – відказав він голосом, що цілком пасував до його обличчя. «А ні, тоді станеш повне черево свинцю». То був аматор. «Коли б він зупинився футів за чотири від мене, то, може, чогось і досяг би». Я звів руку, вийняв з рота сигарету і безтурботно затис її між пальцями. «Звідки ти взяв, що я знаю якогось Ікі Россена?» Він засміявся і тицьнув мене пістолетом у живіт. «А чого захотів?» Глумлива посмішка, дешевий тріумф від відчуття своєї сили, коли тримаєш у руці важкого пістоля. Було б усе-таки чесно сказати мені. Він розтулив був рота, щоб знов осадити мене. І тоді я упустив сигарету і викинув руку вперед. Я вмію робити це дуже швидко, як припече. Є мастаки таки іще меткіші, але вони не з тих, що тицюють пукавкою тобі в живіт. Я перехопив його руку з пістолетом і затис її. А воднораз двигонув його коліном між ноги. Він хлипнув і зігнувся навпіл. Я викрутив йому руку і забрав пістолета, а тоді завів свою ногу за його, зробив підсічку і він опинився на підлозі. Він лежав, підібгавши коліна до живота, кліпав очима з подиву та полю і зі стогоном качався з боку в бік. Я нахилився, вхопив його за ліву руку і поставив на рівні. Я переважав його на 6 дюймів зростом і фунтів на 40 вагою. Треба було їм вибрати здоровішого і краще підготовленого, посильного. «Ходімо до мене в кабінет», – сказав я. «Трохи побалакаємо, та й хильне чогось, щоб швидше оклигав. Іншим разом не підходь до супротивника надто близько, щоб він не міг дістати твоєї руки зі зброєю. А ну дай гляну, чи нема при тобі ще якоїсь залізяки?» Більш нічого при ньому не було. Я відштовхнув його до дверей кабінету, а тоді до крісла. Він уже трохи відцапався. Потім дістав носовика й утер обличчя. Іншим разом. Процідив він крізь сіплені зуби. Іншим разом. Не будь таким оптимістом. Ця роль не для тебе. Я налив у паперовий стаканчик шотландського віскі і поставив перед ним. Тоді взяв його пістолет, вийняв магазин і висипав патрони в шухляду письмового столу. засунув магазин на місце і поклав пістоля на стіл. Забереш, коли підеш звідси. Якщо підеш. Не гоже так чинити, буркнув він усе ще відсапуючись. Еге ж, зате вельми гоже пуляти в людину з пістолета. Ну то як же ти сюди втрапив? Так я тобі й скажу. Не будь дурним, я маю друзів. Небагато, але кількох маю. Отож, можу притягти тебе за збройний напад. І тоді сам знаєш, що буде. Навіть якщо суд випустить тебе під заставу, тобі однаково гаплик. Твої хазяї не дарують провалів. «Ну то хто тебе послав і як ти вийшов на мене?» «Ікки на гачку», – похмуро сказав бандит. Він лопух. «Я спокійнісінько йшов за ним на зирці аж сюди. А чого це він попхався до приватного детектива? Нагорі захотіли знати». «Ну-ну, далі». «Іди ти». «Подумай, добре. Мені не обов'язково вдаватися до закону. Я можу вичавити з тебе все, що треба. Цю ж мить і тут таки». Я підвівся з крісла, і він виставив перед себе долоню. «Якщо ти мене порішиш, сюди заявиться двоє справжніх, – громил. Те саме буде, якщо я не доповім нагору. Ти не маєш на руках великих козирів. Це тобі тільки здається, – сказав він. Тобі нема чого доповідати. Якщо той Ікій приходив до мене, ти не знаєш, навіщо, і не знаєш, чи я взявся на нього працювати. Коли він гангстер, то це не мій клієнт». Він приходив, щоб ти спробував урятувати його шкуру. Від кого? Про це говорити зась. А ти не бійся, язик у тебе начебто добре підвішений. І скажи своїм хазяям, що з кожним громилом, якого вони до мене підішлють, буде те саме, що сьогодні з тобою. У моєму ділі часом доводиться трохи прибрехати. От і тепер я прибрехав. А чого на того ікі так напалися? Чим він завинив? Чи про це теж зась говорити? «Гадаєш, ти такий уже великий боєць?» – вишкірився він, потираючи рукою те місце, куди я двигнув коліном. «У моїй команді ти приза не взяв би!» Я засміявся йому в лице. Потім схопив за зап'ясток його праву руку і викрутив її за спину. Він заскриготав зубами. Лівою рукою я сягнув йому до внутрішньої кишені і видобув звідти гамана. Тоді пустив його руку. Він швидко шаснув нею до пістолета на столі, але я щосили рубанув йому по руці ребром долоні. Він упав у крісло і злісно загарчав. «Свою пукавку ти забереш, – сказав я, – тоді, коли я її тобі віддам. У Гамані я знайшов шоферські права на ім'я Чарлза Гікона. Та це нічого мені не давало. Таких шибздиків, звичайно, кличуть на прізвиська. Цього, певне, прозивали коротуном чи Хирляком, чи Недомірком, чи, може, й просто «Гейти». Я кинув гамана назад до нього. Гаман упав на підлогу. Цей недотепа навіть не спромігся зловити його. «Чорт зна що!» – сказав я. «Видно, там у вас почали дуже ощадити, коли доручають таким, як ти, щось більше, ніж збирати недокурки». «Ах, ти ж!» «Ну, гаразд, стерво, забирайся під три чорти. Ось твоя залізяка». Він узяв пістолета, з хвилину морочився, застромляючи його за пояс штанів, потім підвівся, Митнув на мене найлютіший погляд, який тільки мав у запасі, і не дбало, наче кишеньковий злодій після вдатної крадіжки попростував до дверей. Від порога він обернувся і знову глипнув на мене злими очицями. Буває рогатику, і не таким роги скручували. По цих блискучих прощальних словах він отчинив двері і виплив за поріг. Трохи перегодя, я замкнув кабінет, від'єднав дзвоник, погасив скрізь світло і теж пішов. Нікого схожого на душогуба я довкола не побачив. Отож, спокійно поїхав додому, спакував валізу і подався на станцію автосервісу, де мене добре знали і начебто навіть любили. Там я залишив свою машину і пересів у прокатний «Шевроле». Ним я доїхав до «Пойнтер-стріт». Заніс валізу до занедбаного помешкання, що його найняв у день, а сам гайнув вечеряти в ресторан «Віктор». Годинник показував дев'яту. І їхати до «Бейсіті», щоб взяти з собою й було вже запізно. Повертаючись до Пойнтер-стріт, я поклав на сидіння поруч пістолет і почав петляти вулицями, об'їжджаючи цілі квартали і раз по раз зупиняючись. Та, як я допевнився, ніхто мене не переслідував. Потім я спинився на бульварі Сансет біля бензозаправки і подзвонив з телефонної будки Берні Олзові, Той саме збирався їхати додому. «Берні, це я, Марло. Давненько ми з тобою не стиналися. Я вже й занудився в самотині». «То одружися». «А я тепер головний слідчий у шерифовій конторі. Без п'яти хвилин капітан. Ось тільки іспита складу. Мені вже наче й не личить водитися з приватниками». «Ну, з цим давнім знайомим усе-таки побалакай. Мені потрібна допомога. Я взявся за одну слизьку справу, і мене запросто можуть уколошкати. І ти само собою сподіваєшся, що і я в неї залізу». «Оближ, Берні. я ж ніколи не був поганцем. Річ у тім, що я намагаюся врятувати колишнього гангстера від підісланих убивців. Як на мене, чим більше вони виб'ють одні одних, тим краще. Еге ж. Так от, якщо я тобі дзенькну, мчи на допомогу або надсилай двійко добрячих хлопців. Ще маєш час їх натаскати». Ми обмінялися ще кількома добродушними грубощами і поклали трубки. Потім я набрав номер ікі росина. У трубці озвався його рипучий, неприємний голос. «Слухаю, говоріть!» «Це Марло. Десь над північ. Будь готовий у дорогу. Ми вистежили твоїх товаришочків. Вони окопалися у Беверлі-Вестерні. На твою вулицю до ранку навряд чи поткнуться. Май на увазі, вони не знають, що тебе попереджено». «Усе одно ризик є. Чорт, забирай! Ідеться ж не про недільну прогулянку за місто. Ти був необачний, Ікки. Тебе пасли до самої моєї контори». Тепер у нас обмаль часу. Він якусь хвилю мовчав, і я чув його віддих. «Хто мене пас?» – запитав нарешті. «Якийсь дурноверхий недоросток. Тицьнув мені в живіт свою пукавку, і я мав мороку забирати її в нього. Можу тільки припускати, що вони зумисне послали такого йолопа, бо не хотіли, аби я надто багато взнав, якщо не знав того доти. Можеш усхочити в халепу, друзяко. А коли не міг?» Отже, о півночі я приїду по тебе. Будь на Де твоя машина? Стоїть перед будинком? Віджини її на бічну вулицю і надійно замкни. Де чорний хід твоєї нічліжки? Ззаду. Де ж би йому ще бути? Виходить на проїзд. Залиш свою варізу там. Ми вийдемо разом і рушимо до твоєї машини. А потім підійдемо назад і заберемо валізу. Чи валізи? А що, як їх хтось поцупить? «Еге ж, а що як тебе підстрелять? Що тобі дужче до вподоби?» «Гаразд», – буркнув він, – «я чекаю, але ми дуже ризикуємо». «Автогонщики теж ризикують. А хіба це їх спиняє?» «Вшиватися треба негайно, і іншої ради нема. Годині о десятій погаси світло і старанно зібгай постіль. І добре б залишити по собі якісь речі. Не так буде видно, що втечу сплановано наперед». І Кі буркнув, що все зробить. І я повісив трубку. Телефонна будка була з надвору добре освітлена. На бензозаправках вони завжди добре освітлені. І я, перебираючи біля каси стосик дармових рекламних карт для автомобілістів, неквапливо й пильно розглянувся довкола. Нічого такого, що могло б мене занепокоїти, я не побачив. А тоді взяв для годиці карту Сан-Дієго і подався до свого взятого на прокат автомобіля. На Пойнтер-стріт я залишив машину за рогом. Пішки дістався до найнятого вбогого помешкання на другому поверсі і, не вмикаючи світла, сів біля вікна спостерігати за вулицею. Нічого підозрілого начебто не було. З умабльованого будинку навпроти, де оселився ікі, вийшло двійко небозна яких шльондр. І їх підібрала машина найновішої моделі. Потім у той будинок увійшов якийсь чоловік, майже такого самого зросту і статури, як ікі. Ходили й виходили інші люди – Загалом, на вулиці було досить спокійно. Відколи відкрили рух по Голівудському проспекту, мало хто ходить і їздить прилеглими вулицями, окрім людей, що десь тут таки і мешкають. Була гарна осіння ніч, то тобто гарна, як на лос анджелеський клімат. Досить ясна, проте зовсім не суха. Не знаю, що сталося з погодою в цьому місті, але тепер вона зовсім не така, якою була, коли я сюди приїхав. Здавалося, до півночі ще далеко. Я не бачив, щоб поблизу хтось щось вистежував. Не бачив і двох непримітно вдягнених чоловіків, які б цікавилися котримсь із шістьох умебльованих будинків у кварталі. Я був майже певен, якщо вони з'являться, то передусім приділять увагу моєму будинку. Але нема мав певності, що Н засікла саме виконавців, або що звід того жевжика своїм хазяям обернеться для мене добром, чи навпаки злом. І, хоч Ен могла сто разів помилитись, я підсвідомо відчував, що вона таки не схибила. Убивці не мали б причин критися, якби не знали, що Іккі попереджено. Та одна причина все таки була він проходив до моєї контори і привів за собою хвоста, але ж у самогутні й зарозумілі боси спілки могли хіба лиш посміятися з того, що Іккі хтось попередив і що він звернувся до мене по допомогу. Для них я був такою дрібнотою, яку годі й розгледіти. О півночі я вийшов на двір. Поминув два квартали, пильнуючи, чи не скрадається хтось позаду. А тоді перетнув вулицю і рушив до проїзду за будинком Ікки. Двері на чорному ході стояли незамкнені. Ліфта не було. Я вибрався сходами на третій поверх, знайшов його помешкання і легенько постукав. Ікки відчинив двері, тримаючи в руці револьвер. Вигляд він мав зляканий. Біля дверей стояли дві валізи, а далі під стіною ще одна. Я підійшов і взяв її. Валіза була досить таки важка. Я відкрив її, вона була незамкнена. «Не турбуйся», – сказав Ікі, «Там усе, що потрібно чоловікові на три-чотири дні. всі такі шмотки, яких не здибаєш у крамницях готового одягу». Я підняв ще одну валізу з тих двох, що стояли біля дверей. «Залишимо все це на чорному ході. Ми можемо піти проїздом». «Ми вийдемо в парадні двері. На той випадок, якщо нас спасуть, хоч я цього й не думаю, ми просто двоє приятелів, що разом вийшли з дому. Тільки затям ось що. Обидві руки тримаєш у кишенях піджака, у правій – пістолет. Якщо хтось іззаду покличе тебе на ім'я, миттю обертайся і стріляй. Це може бути тільки вбивця. Я діятиму так само». «Я боюся», – промовив Ікки своїм рипучим голосом. «Я теж, коли тобі від цього легше». Але вибору в нас немає. Якщо до тебе заговорять, то лише зі зброєю в руках. Ні про що їх не запитуй. Відповідати словами вони не стануть. Якщо це буде тільки мій куций знайомий, ми його кінчаємо і затягуємо в під'їзд. Зрозумів? Він кивнув головою і облизав губи. Ми знесли вниз валізи й поставили їх на дворі біля чорного ходу. Я повів очима по проїзду. Ніде ні душі. І до бічної вулиці зовсім недалеко. Ми повернулися в будинок і пройшли вестибюлем до парадних дверей. На пойнтер стріт вийшли з найнедбалішим виглядом. З таким виглядом дружина купує чоловікові кроватку до дня народження. Ніде ані поруху. Вулиця геть безлюдна. Ми повернули за ріг і підійшли до прокатної машини Ікки. Він одімкнув дверцята. Потім я пішов з ним забрати валізи. Ми поклали їх у машину, рушили і виїхали на суміжну вулицю. Світлофори не працювали. І поминувши два чи три перехрестя, ми досягли виїзду на проспект. Там навіть тепер серед ночі був жвавий рух. У Каліфорнії повно людей, що завжди кудись поспішають. Якщо ти їдеш із швидкістю меншою, ніж 80 миль на годину, всі переганяють тебе. Якщо їдеш як усі, то мусиш весь час дивитись у дзеркало заднього огляду, чи не наздоганяє тебе дорожній патруль. Одне слово – суцільна гонитва. Іккі витискав помірковані 70. Ми дісталися повороту на шосе номер 66 і він звернув туди. Поки що все йшло без пригод. Я доїхав з ним до помони. Забиватися далі мені ні до чого, сказав я. Тут я сяду на поворотний автобус, якщо він є, а ні, то заночую в якомусь мотелі. Керуй до автосервісу. Спитаємо, де автобусна зупинка. Вона має бути недалеко від шосе. Він повернув і спинився посередині кварталу. Потім дістав гамана, взяв із нього чотири тисячні банкноти і простяг мені. Як на мене, то я не стільки й не наробив. Усе обійшлося надто просто. Ікі засміявся, і на його пухкому обличчі відбилась боязка втіха. Не будь йолопом, я ж бо злиняв. А ти й сам не знав, у що встряєш. Та, власне, твої халепи тільки починаються. Спілка скрізь має очі й вуха. Може, я й у безпеці, якщо добре, стерегтимуся. А може й не в такій уже безпеці, як гадаю. У кожному разі ти зробив те, про що я просив. Отож, бери цю капусту. Я її маю подостатком. Я взяв гроші й сховав до кишені. Він під'їхав до цілодобового пункту автосервісу. І ми довідалися, де автобусна зупинка. О 2.25 приходить транзитний міжміський, сказав черговий, подивившись у розклад. Якщо буде вільне місце, вони вас заберуть. Іккі підвіз мене до автобусної зупинки. Ми потисли руки, і він погнав назад до шосе. Я поглянув на годинник, знайшов ще відчинену винну крамничку і купив пляшку шотландського віскі. Потім надибав нічний бар і замовив подвійну порцію з водою. «Мої халепи тільки починалися», – сказав Іккі. Він таки мав рацію. Я доїхав до автостанції «Голівуд». А там сів у таксі і подався до своєї контори. Водія попросив зачекати кілька хвилин. У такій пізній порі він був тільки радий з цього. Нічний черговий впустив мене до будинку. – Пізно ви працюєте, містере Марло. Але ж ви завжди так, правда? – Така вже робота, – сказав я. – Дякую, Джиммі. Піднявшись на свій поверх, я пошукав за дверима пошту, але намацав тільки довгастий вузький пакуночок з позначкою «Спеціальна доставка» і поштовим штемпелем Глендейла. В ньому не було нічого, крім свіжо заструганого олівця – гангстерського знака смерті. Я не взяв цього надто близько до серця. Коли вони справді мають такий намір, то не посилають попередження. Отож, я зрозумів це просто як рішучу вимогу облишити справу іккі. Можуть жорстоко побити. З їхнього погляду це має бути доброю наукою. Коли вже ми наштрикуємо когось на олівець, то кожному, хто спробує йому допомогти, буде непереливки, ось що могло означати це послання. Я подумав, чи не податися мені додому на її кавеню, та ні, там буде надто самотньо, чи може гайнути в Бей сіті до Н ще гірше. Якщо навести не на її дім тих громил. Вони не завагаються докласти рук і до неї. Залишалося тільки наймане помешкання на пойнтер Стріт, і то було для мене справді найбезпечніше місце. Я зійшов униз до таксі і назвав водієві адресу за три квартали